Február 4-én a Rákellenes Világnap kapcsán országszerte számos rendezvényen beszéltek a daganatos betegségek elleni küzdelem problémáiról és sikereiről, a megelőzés szempontjából fontos életmódbeli stratégiákról, a rák kezelésének új megközelítéseiről. Itt a szondában a dohányzásról lesz szó. Leginkább arról, hogy miféle manipulációkkal veszik rá a dohánygyárak, a cigarettázókat arra, hogy gyorsabban rászokjanak és többet szívjanak. Bíró Krisztinát az Országos Onkológiai Intézet főorvosát hallják. Az előző században a legtöbb emberi életet, az se nem a modern gyógyszerek, se nem a diagnosztikumok fantasztikus fejlődése, se nem az antibiotikum mentette meg, hanem a higiénia bevezetésével, az oltásokkal, a közegészségügy intézkedések. Ugyanígy a 21. századnak a legnagyobb kihívás, hogy mivel lehetne még több emberi életet megmenteni, ez tulajdonképpen a dohányzás. Magyarországon naponta több mint 80 ember hal meg dohányzás miatt, vagyis 20 percenként meghal egy évente, ez 30 ezer ember. Ez a 30 ezer az. Azzal, hogy kamaszkorukban nem gyűjtanának rá az első cigarettájukra. A rákoknak az egyharmadáért a dohányzás felelős, a rákos halálozásoknak is az egyharmadáért a dohányzás felelős, és semmilyen terápiával sajnos ma nem lehet elérni ilyen nagy javulást a gyógyulásba, se a szűréssel, se a diagnosztikumokkal. Ha azok az emberek, akik ma dohányoznak, nem dohányoznának, az mentené meg rák szempontból is a legtöbb embert. És ez nem csak a tüdőrákot jelenti, ami közismert, hanem a hólyag és a vesemedence rákok. Mondjuk ebből engem elsősorban a hólyag rák érint, mert én azt kezelem, én urológiai daganatokkal foglalkozom, és mindig nagyon meglepődnek a betegeim, mikor megkérdezem, hogy dohányoztak, mert ez összefügg a dohányzással. Hát doktornő én ezt nem tudtam. Én ezt a dolgot nem tudom hidegvérűen kívülről nézni. Én olyan iszonyú szenvedéseket látok, ami a dohánygyárak haszna miatt van, hogy ez, ez a dolog tulajdonképpen nekem egy szenvedélyem. Tehát az, hogy azok a betegek, akiket én kezelek, hogy milyen szenvedéseknek van kitéve, és ezt ők előre nem tudják. És akik 1990-ben Amerikában meghaltak dohányzás miatt, az akkori számítások szerint még 15 évig éltek volna átlagosan, ha soha nem gyújtanak rá. Történt arra a vizsgálat, hogy nem rákban, hogy dohányos emberek tüdejét földolgozták, és azt tapasztalták, hogy azok az emberek, akik napi egy doboz cigarettát szívtak el, az ilyen emberek felénél találtak induló tüdőrákot a tüdőben, átlagosan 4,5 induló tüdőrákot. Akik legalább napi két doboz szívtak el, huzamosabb ideig, ott a betegek háromnegyedénél találtak tüdőrákot, és átlagosan hét és fél tüdőrákot találtak egyet -egy tüdőben. Vagyis ha ezek az emberek nem halnak meg abban, amiben meghaltak, mondjuk szívinfarktusban, akkor előbb-utóbb a tüdőrákük kialakult volna. És ez nekem is tapasztalatom a mindennapokban, hogyha sikerül egy dohányos meggyógyítani az egyik dohány rákjából, mondjuk hólyagrákból, akkor kialakul egy pár év múlva a tüdőrákja, vagy sikerül meggyógyítani a szájüreg rákjából, és pár év múlva kialakul a hólyagrákja. Több ilyen betegünk is van. Említette a kamaszokat. Hát a legtöbb ember kamaszkorában, vagy kora kamaszkorában gyújt rá az első cigarettára. Ez így van, és Magyarországon van a legtöbb dohányos, az 13 éves korra körül szokik rá. Egyértelmű vizsgálatok vannak, hogyha 18 éves kor előtt szokik rá valaki, az sokkal nehezebben fog leszokni. Mint a 18 éves kora után. Tehát a dohányzán mindenképp érdekes hogy fiatalon szokjanak rá, és olyan adalékanyagokat kevernek a cigarettába, ami meggyorsítja a rászokást. A cigarettába ammóniát raknak. Az ammónia lugosítja a cigarettát, és sokkal nagyobb százalékban lesz benne szabad nikotin, mint kötött, és sokkal hamarabb történik meg a rászokás. Hát ezzel is megtámadják. Az a egyik a fiatal... kötőhelyeket Igen. jobban tudja elfoglalni? Így van. Sokkal hamarabb rákötődik azokra a receptorokra, a dopamin szabadul föl, gyorsabb lesz a hozzászokás, és hát ez egy trükk. Hogyha egy dohánygyár elhatározza, hogy már pedig ez így legyen, akkor ezt lehet? A 70-es évekig nem voltak adalékanyagok a cigarettában. A 70-es években kitalálták, hogyha alacsonyabb nikotintartalmú és alacsonyabb kátránytartalmú cigarettákat készítenek, akkor talán kevésbé lesz egészségkárosító. És akkor engedélyeztik a hatóságok az adalékanyagokat, raknak bele csokoládét, grapefruit, extraktumot, ez megint a fiatalok felé tehát kellemesebb az íze. Raknak bele mentolt, ami érzésteleníti a nyálkahártyákat, és kevésbé lehet a füsnek a kellemetlen utóhatását. Kakaót, ami tágítja a tüdő légterét, tehát még gyorsabban, még több szívódik föl, még hamarabb hozzászokik. És azt az átverést lehet ráírni a dobozra, hogy az alacsony nikotintartalma, persze, hogy alacsony, ha szabad, nikotintartalma magasabb, és ezzel még eladhatóbbá teszik, mert az embereknek az az érzése, hogy ez kevésbé káros. Benne van a cigarettában az aceton, ami egyébként festékoldószerként használatos, az ammónia, amit említettem, az a tisztítók adalékanyaga, beta-naftil-metiléter is van benne, ami moírtószer, Cianid, ami egykor a gázkamráknak volt a méreganyaga, metanol, ami egy rakétahajtóanyag, arzénmonoxid, hát ezt azt hiszem nem kell kommentálni. Egy komoly onkológiai könyvben azt olvastam, hogy aki napi egy doboz cigarettácivel, az 15 év alatt 1 millió adagnyi cianidot, szénmonoxidot, ammóniát szippant be. Egy nagyon jó barátnőmnek a kislányát egy iskolában dohányzáson kapták, és számomra egy nagyon szimpatikus büntetést kapott. Föl kellett dolgozni a dohányzás társadalmat, Hatásait. Mivel hozzám fordult, hogy segítsek neki megírni az előadást, belástam magam a társadalmi hatásokba, és meg kell mondjam, hogy számomra is meglepő adatokat találtam. Ilyenek például, hogy a dohány pácolása miatt évente 60 millió fát vágnak ki Brazíliába. A dohánygyárak egy olyan adalékanyagot kevernek a cigarettába, hogy folyamatosan, még akkor is, ha nem szívják. És emiatt ez okozza a legtöbb lakástüzet. Még egyet mondanék, évente körülbelül annyi cigaretta csikkert söpörnek össze az Egyesült Államokban, mi 30 ezer nagy súlya. Felel meg. Ezek aztán bemosódnak a folyókba, a tengerekbe, a halak, a madarak megeszik őket, és mivel egy-egy cigaretta lebomlása 25 év, emiatt részben mérgezések, részben az állatok pusztulásának ez az egyik nagyon fontos oka.